A'udhu billahi min ash-shaytan rajim Bismillah ar-rahman ar-rahim Inn alhamda lillahi mahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'aghfiruhu wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min seji'ati a'malina ma yahdihillahu falamudilla lahu wa ma yudlilhu falahadiyah lahu ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashadu an muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du Të gjitha falëndërimët, lëvdatat, më njohjet, janë vetëm për Allahun, Zotin e botërave, kryusin e gjithësiz Gjelle Gjelaluhu, përshëndetjet tona, përshëndetjet e Zotit, mëshira, begatia, mirësia, e ti janë të të buara mbi më të mire në njërzimit Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem, mbi shokët e ti besnikëm, mbi familën e ti të ndërshme, mbi gratët e ti të, të, të patështat dhe mbi gjithë muslimanët e të, të cilët e ndjekinë dhe pasojnë rrugën e timet mirë dheri në ditën e kiametit. Të ndëruar lezër, me lejnë e Zotët Gjellegjelluhu, do të trajtojmë një tematik duke nda nga jetë ajo në disa qasle, duke lutë Allahum Gjellegjelluhu, që Allahu të barek e vëtë ala, të i banë qas të rahmeti, qas të falje më katësh dhe rritje të imanit. Dhe mësjetë Allahum Gjellegjelluhu i dhrumë nga kalimi i kohës ton. Temat të cilën dëshërojt të trajtoj, është një tem të cilën e të ka trajtoj bënkajim e lgjauzije në livrën e ti me dhe rrigju e selikin, rrugët dhe shkallët e njerëzve të uvzuar, se si duhet mund gjit drejtë Allahu të bareke vë të ala. Kemi trajtu në lgjëratët e fundit se si duhet besimtari mishiku gjunahët dhe si duhet më pastru për e tërë. Sonë të me lejë në Zotit Gjellë Gjellëllu dhe të trajtojmë një tem tjetër të cëne ka quyti bënkaj me lëgjuzie Shavah i du se irine i Allah cilat janë dëshmit dhe skenat të cilat duhet t'i ketë në prani besimtari kur është duke e cka Allahu Gjellë Gjellëllu. Pra neve besë blezër le gjojmë Kur'an, dëgjojmë Kur'an, dëgjojmë Lijarata Falemi, mundohemi i bodisë a veprat e imanit e sërat në i ka urdru Allahu Gjelle Gjelle Fiula. Mirë po, shohemi nga ana tjetër se një munges e madhe e ndikimit të këtëre veprave në zemrën ton është e pranishme. Një thatsi, një ngurëci, një mos shije nga ajo e cila e ledzojmë për historisë e Muhamedi sallallahu aleyhi sallem dhe shokve të ti se si e kanë shiju imanin. Shpesh herë besimtari duhet me pas frik që namazi ti, i tij, leximi i tij mos jet imaxjinat, mos jet fantazi. Pra neve kur lidhmi në namaz pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot kur njani për juve të lidhet në namaz, Allahu drejtohet ka aj. Kur ti drejtohesh ka Zoti, ai drejtohet ka ti. Mirë po shpesh hard, duhet ti kemi frik dhe kjo është tematika që s'ndohet ta dëshirojmë ta trajtojna se ndoshta ne dhe imaginojmë se po arrim një shkallë, dërsa realisht jemi në dukes të agnu në, në vend. Ka mundësi shpesherë, na duket se po e e cim për para dhe realisht po qëndrojmë në vend. Dhe gjithë shkat që ka shka plotësojmë, është plotësimi i imaginatës. Pro njeriu, a ka mundësi në vend, me, me ndejtë, dhe ima, me imagino se po uthtonë, dhe përru këton edhe me mri për të i kontinenteve, po, ta shkëtu jetë unet dhe ki mundësi me udhëtue derin fund ligëratës dhe ku të kryet ligërata mu këthi prapë. Dhe mu këthi prapë, sikur që shumë njerëzi kur hinë në namaz, e shëtiti një shëtitje të madhe, pas taj ku t'japin selam, këthehen ku janë kanë. Ata realisë kanë nëmba lëvizje, po imaginata e ti ka lëvizje. Truri i ti ka shëtit. Shpesh her, disa vepra duhet të kemi kujdes se nëndoshta mos, po shëtit imaginata dhe realitetin betët i njëtë. Ndoshta zemra së shëngrit me iman, po shëngrit pretendimi dhe dhe truri. Dhe sa ka dadhim, pe nga mberi sallallahu aleyhi sallem, dhe kjo është besime e lisonetit dhe ima, e gjematit, se imani shtohët dhe paksohet shtohet nuk e ka për qëllim fantazin shtohet nuk e ka për qëllim fantazin me të vërtejt shtohet dhe paksohet nuk e ka për qëllim paksim teorik po paksohet bje një riu zbejët ftohet, plokshtohet e kap një gjendje dhe nuk e dinë se qëfar raporti ka me zotin e vetë të bare kjo e të ala dhe mundohet me opiume me me, me umbrojt Andaj besimtari, shkata një për një lëgjë uzi, besimtarit nuk i bod në këtë dunja rahat. Së mund të mu bod besimtarit në këtë dunja rahat. Se val, nga se nuk e di përfundimin. Nga se nuk e di përfundimin. Dhe se lefi janë tut për i përfundimin vlëzër. Dhe neve kimi morë disa garancat të kota. Kimi morë disa sigurimet të kota. Hasan al-Bashri ju ka thanë, nuk sigurohët përveç hipokritit sa a i zbeson dhe realisht hipokritit nuk beson, anda e dhe sigurohët kini pa njërzit dhe për e ignorandve se si flasin për a khiretin sa për ta dëshmu se sa ftof të diskutojnë ku të shkojnë në natë dunjo, thojnë hakshtu rrahat me komoditet, thojnë ku të shkojnë në natë dunjo si kur janë të shku e si kur janë të shku në një vend të sigurt Dhe kanë më i prit atje me çelim të kuq dhe kanë më i prit atje me gosti dhe mikpritje të mëdha. Apo kjo nuk është realisht kjo fjalë goje. Shejtani i mpin ata dhe i thot ku shkojmë na në dunjë, kështu dhe kështu. Dhe kristianët për shkak kufrit dhe mohimit dhe devijimit në besim, ata çdo kush kur ju vdes, thonë kanë shku më shkuar në parajs. Kanë më shkuar në gjennet mirë po kjo hë fantazi andaj Allahu gjelle gjelalu në surën e lë beqara e thyn dhe e plas këtë këtë imajinat thëtë Allahu të barëkja vë teala tilke emanijuhum këtë janë fantazi kull hatu burhanekum thuaj e janë i me argument thuaj e janë i me argument argumenti nuk i shëshrojnë njërzit të cilat nuk jetojnë me Allahu gjelle gjelalu hu Andethezër, dhija, ledzimi, namazi, të gjitha vebrat tonë, nëse i bojmë. Këtë duhet më sbu diskutu të besimtari, ledzimi i Korani, ledzimi i Librave, dëgjimi i Ligjaratave. Kërrejt këto, duhet besimtari shpesh herë më ju banjë Allah i Logarije. Qe ka që këmë investu, sa këmë morë. Ka që këmë investu, sa këmë dhirë. Allahu gjellole ka qëjtë këtë dunjot tijara, e ka qëjtë të rëkti. Pe nga meri sallallahu aleyhi ve sellem, e ka quçuit kët dunjë tregti. Shpashar ju thonte, kush pe blen çe ta, ta fitojë çe ta. Kush s'i jap çe kaç s'e ta fitojë çe kaç. Pra investim dhe nxjerrja e fitimit. Mirë, kur ti fal paskoh dhe i bën disa vepra, kto janë investim, sa po nxjerr. Shpashar, neve nuk e, nuk e rishikojm nxjerrjen. Kjo rrezik vëllezër. Ai kaumun si neve i krim madhurimot për bosh. Onë Allahu Jellal wal Azim, Suri Al-Furqan, sudi e dallimeve. Tha Allahu Tebaraka wa Teala, dhe neve i çasemi veprave të tyre. Të tyre ka thënë pas shquar që çdo kush me nejt në frikë, se si dihet. Feja'alnahu haba'an manthura. Ne vim thot Allahu Jellal wal Azim, ila amalin, në një vepër çata kanë punu, vepra. Domthon do kanë punu dhe janë lodhë dhe kanë bë punë. Fëgjallëhu hëbëa, mënë thura, na e bojmë plurë dhe e shpërndajmë, dhe së mbejtë kur gjopëja saj. Këpse, nga se kanë qenë investim i kotë, kanë qenë investim i kotë. Ande i bënkaj me lëgjëzijë ka si edhë këtë kaptimë, për të të regu se si duhet besimtari me jetue, me Kur'an, dhe si duhet mund gjitë në iman dhe me mrije shkaga e tina me adhuru Allah unë gjelluvara, si kur është duke e pa. Për nga mbejri sallallahu aleyhi ve sellem, kërë për për se çka është bëmirsia, është me adhuru Allahun sikur jetë duke e pa. Me adhuru Allahun gjelluale sikur jetë duke e pa. Pra për themi, jo fantazi, se për nga mbejri sëmë nuk fletë për Allah, asë nuk kaldon legenda, kjo realitet vëlezer. Me adhuru Allahun sikur jetë duke e pa. E thanësës mundesh me pa, atëherë ajtë shëftyje. Sh Djetarët në komendë kanë thonë, shumitës e janë në gjendjën e kategorisë së dit se s'mun është më ka në musliman nëse ti s'beson sa i të shëf s'mun është më ka në musliman nëse ti e mëhon sa i të shëf kjo kufër por shkall me lartë se kjo ajo është me adhuru Allahun si kur jetë duke e pa dhe kjo është gjendje shumë në madhe por besim darit të me pas hisën nga kjo vlezen nëse jetë as ka kuptim nëse nuk e adhuru Allahun gjellu ala si kur jetë duke e pa neve prej shumë adhudimeve prej shumë vebrave që i bajm kur nuk e kemi diskutu a e mit e pa Allahun gjellohala apo jo ja? i kjo mangësi e jona kjo është mangësi e jona se lefi kanë garu që me mri ke qkallë me adhuru Allahun sikur je duke e pa dhe kur ta adhuroje njeri u thati bënkajimi Allahun sikur është duke e pa ta aj ma nuk ndikon dënjaja as pak iqë fare. Dhe këta ka argumentu ma adhidin qëtër të pingamberi sallallahu alaihi sallam, ku ka thënë Allahu gjellu B ala, vazhdo në robimu ma afru me farze dhe me nafile, deri sa ta du, kur ta du, qëka ndonë? Kur ta du, qëka ndonë? Bije jesma, me mu e dëgjonë, shkat të i thojë Allah me dëgju dëgjonë, me mu e shikon, me mu e fletë, me muhe e përdordorën dhe me muhet pra tajmon duja e nuk dikon dhe kjo është gjendje shumë shumë e madhe që bisimtari duhet me me sinuhe ne ju do të mundohemi që rrët kësaj të përmenim që ka përmenim e kajim elgjauzije se si shtohet imani dhe se si shtohet besimi në realitet jo në muhabet në realitet dhe shije dhok me shiju me shpir dhe jo vetëm me bo muhabet rrët rreth imanit. Tani do të bëjmë qësimin e gjuzjes, dhe ne shohim me ndihmën e Allahut dhe të suksesit në dëshmitë. Tani do të bëjmë qësimin e gjuzjes, ne me lejen e Zotit dhe ndihmën e Tij, do të përmendim dëshmitë dhe shikimet që duhet i ketë besimtari, i shara të dijë me hakikën e çështjes, që nëpërmjet saj ta kuptojë realitetin. Domo kod i çështje. Ka dhe botë kuptimet që ti i mendon dhe realitet Shekhu Islamu Tejmije nëse dikush do edhe pak më qartë ta dim shka po flasim qa po dojmë me fol Shekhu Islamu Tejmije kër ju bandë demant bidat gjive të kategorisë së fështirë si gjëhmit dhe të zilit dhe si dhe ti mohojnë si, si të zotit Gjelle Gjelal u që ju thot thot nëse Allahu Gjelle Wa Ala nuk është jashtë dunjojës, jashtë këti univerzit, indarë për univerzit, dhe nuk është brenda univerzit, nuk është djathas as majtas, as lartë, as poshtë. Atëher, ajo që ka ju pretendoni se e ka emrin zotë, dhe kur gjo hisi që qishë dalojnë, pra, ata besojnë se Allah u gjelora s'ka vend, dhe këta pastaj filozofojnë Ko që a fellëhin? Allahu nuk është jashtë dunjoje, asë mëjna dunjoje, asë djaftas, asë majtas, asë lartë, asë poshtë, s'ka vendë. Dhe kjo i ka boja ta me, me rëshqit dhe me më ngatëru keqë. Qile ish dalimi me skurgjohiqit dhe kësaj? S'ka dalim? Kur dikusht dëshiron me dit definicionit e kurgjajës, që ish i thuhet? Nëse vetë dikush, kurgjohiqi, që ish definohet? Cila për kufizimi ç'i thuhet? As i jashtë botë, as brenda botë. As nuk shifet, as nuk preket, as nuk ka vend, as nuk ka cilësi, as nuk ka emër. As dia tas, as majta, as lart as poshtë, ke këtë cilësi në fun e barabartë, asgjë, kurjë. S'ka emër, s'ka realitet, s'ka, nuk preket, nuk shifet, nuk mundet më mu pa kurr. Nuk ekziston i jashtë botës dhe brenda botës, jashtë universit dhe brenda universit, kso i thoin kurjë ata dorojn kur xhohiçin e quajn zot allahun eruit tash neve nga kjo vim te jona te problemi jon shpes arneve mundom me than vetes se mirje melhamdullilah kam ri imani realisht kam ri imajinata kam ri imajinata sikur se ta dha shembullin e par mendo sikur kur njeri shotit me menden e vet shkon amerikan ka new yorki shkon an arabi kthehet prap apo Shkon në përqytet e vjen prapë dhe me ardh dikush me pretendu se për një me kesh për vesë sufive kër kush pretendu ndryshe Besimtari e di si kjo shka realitet o shkon me trupin tanë dhe me qenjën tanë o imaginata është e kotë Andaj, besimtari dhëtë me rrëshqytue gjenjën e vetë dhe halën e vetë ma allahun gjelle, gjelle gjelalu Thati më në qajim El Gjauzije fe awalu shawahidi sair ilallah e deril e akhira, dëshmija e parë, i ati cili shkon ka Zoti dhe ka bota tjetër, është që të ngritet në zemrën e ti realiteti dunjajës. E para, vlezer, që kanë dihmonë, mu të shtu imani dhe besimi dhe me të bo e pranish me bota e ardhme dhe gjeneti dhe gjenemi dhe zoti jo gjele gjelele dhe me lache dhe dita gjikimit dhe ura siratit ka janis janis nga me ndjerë dunion për para si kur që i ndjerë se ndët e tua dhe i këshir qësa ka në vlerë këta thodi për në kajimi e para e, të, e qëtë dunion për para dhe e studion sa vlenë kjo pasta e shikon haqara tuha po shtërsi në madhe që e këtë dënjo. Wakillet u e dhe, iha, dhe mëzëmbajtjen e premtimit që ka e këtë dënjo. Mëzëmbajtjen e premtimit. Dënjoja të premtonë shumë, bashkë me qëjtane, po së të e ma premtimin. Shkast ka premtu dënjoja, po shumë për e tërë si ka, si ka mbajtë. Tjetra, këtëra të gjefe, iha, vrajshësia e madhe që ka e këtë dënjo. Kini pa vëzër njerëz të sa të pikllum janë, sa të ngushtum janë, sa për të mrzitshëm janë. Sigurisht që po ka përmendë ibn Qayyim el-Jauzinë, "Raudatu al-Muhibbin", në lidhje me ti kopshtit të dashuruarve, ku u ban demant atyre dashnorëve, re dashnorëve dhe ashikave të cilët dashurohen me një riçetrin në muzikë, në instrumente, në valzimë, në gjëra amorale, thotë, "Ata nuk mundësh mi pa porvëcë tu vajtu, tu kajt, tu mrzitësh" edhe në momentet që ka bashkohen ato kajnë se për nga friga se po dahon ata nuk kanë kënë cilëzër sa ata dhe kur janë bashkë këtutën se po dahon edhe qdo herë kështu ata janë në azap Thot, azap këtë botë, azap në tjetërën azap në, në, në varë, zotin arrujtë besimtari është jashtë kësajna besimtari e tonë më një hapsirë që s'ka ha mundë si mu përshkrujtë Në simptor smunit me ra për e e dashnisë, për e muzikës, për e amoralitetit, për e rakis, nuk mundet më ra. Andaj tha pejgamberi sallallahu alejhi vesellem, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Smunit zinacari me vaz po zinareu me besimtar. Ai muslimani jet në dispozit, në dispozit, por besimtar në çat gjendje Zoti e na rrit. Mu'min. Çka qalla mu'min ka ra? Kam bet një grim se vogër e islamit sa mës medal Nga feja nëse e beson së është haram Por ndryshe Andaj E para që ka du është me ngrit imanin është mundal dhe me e shkrujt me një fletore tanën Dunja Edhe me e cilcu Sa vlen Kështu, kështu, kështu vlen Mara vlo, Ibnil Gjovzje ka mor fletorem Dhe kjo nuk është tur I më më shafi ju vlezër I më më shëfiju, kuri ka pa po njërzit pa fletore, tash me zdo respekt për zdo njërën një cili vjenë dërz dhe ligjarat, kuri ka pa po, i më më shëfiju njërzit pa fletore në ligjarat, ju ka than, ku s'ka fletore dhe laps me veti, le tja jep 4 të kbire këti ilmi. Pra ilmin, smirët pa fletore dhe pa laps. Po e ka mor iman Bukhari ju, pa djetart iman Mahmedin kër e kanë vetë për Bukhari ju, ka than, Kallë, azzet, ka thonë, rralë, rralë, linë në në qasi. Shtash, nëse je Bukhari, po, atë në nëskine, uj, veç e veç, paltën edhe vjenë ligjeratë, mirë po, për tjerë dhe zërë, imam shafiju full për vetën, pa fletore, e kalon një kohën, një bërë e qëtë e merë, ama ilmi, ilmi është dishka, imam ahmedin s'kanë mujtë me ponjes pa fletore, sot neve në ne vjenë turpë, ne edhim se në vjenë turpë dhe kjo është prej, prej, tur, prej Me tarë të tërpë Prej mbajtës e fletorë dhe lapësit është të tërpë Mirë po, neve kemi kallu në gjendje të, të ndryshme Andaj, e mërë fletorën dhe e shkruun Sa vlenjë? Sa vlenjë kjo? Pas taj thotë Dhe khisë se të shurake iha Thotë dhe e shkruun Dhe e cilëcon Sa të poshtë të rengë ato shka jetojnë me tije? Para më në vlezër të dashurohët njëri u në dënjohë Në që këtë dë një është ka i dashuru, nëse dashurosh, nëse dashuromi, Zotin Arrujt, në ta dashuru edhe edhe Slobodani, edhe loj loj Miloshi, edhe loj loj Zinaqari, edhe loj loj Alkolicari, edhe loj loj Pianeci, edhe loj loj Zulumqari, edhe loj loj Krimineli, edhe loj loj i poshtëri kësaj bote, bashkë janë dashuru me një vend. Tha di për në kaimi, shkruje, Nëse e do, di e se ato e dasht dhe njëri shumë i poshtër, si ti. A do e së ban me dasht. Njëri ju nuk dashuron, në diçka shka e dashuron edhe dikush tjetër, ata përvecë Zotit e bare kjo e te ale. Përvecë Allah u gjelëlu, që është i vetëmi i dashuruar të tjerat. A ndaj, bësim dori e shkën u në dhe këta. Së mu në me dasht një vend, një sen, shka e do edhe një, një tjetër. Pasta i thotë. Vesur atin këdha i ha. Dhe shpecija e kalimit. Sa shpejt kalon kjo bot vlezer. Para me ndoni vlezer, sa njëri ju ka jetu në këtë bot? Sa njëri ju ka jetu në këtë bot? Me miliona, miliarda, triliardat, qish dusht, ndash miliard, dash bilion, si dush quje. Kjo tok është estërmbushur me njërzi. Estërmbushur me vareza. Deli sa kanë thonë disa prej Selefit, ku du shgjeje venin ku kime ndërtu shtëpin, ta dish se i e i rrethum 4 anë me vareza. Njeri ju kërë ndrejt shtëpin vëzër, mundohet më ndërgu për i varezave. Nuk shkonë me ndrejt shtëpin të, të vërët. Apo, Selefit të e kanë ditë, atë e në kanë njerëzit më të menë që më dënjo, se gziston masim në qurie. Dhe njeri, normal se nuk shkonë të vërët me ndërtu shtëpin at po kanë thonë në ata prej njerëzve të menqur, ti kudush ndre që shpijen. Anash, djathas majtas, veri, jok, e ki varezat. Që tu e ki shpin, që qande e ki dovorë, këne e ki dovorë, në ata njën dovorë, edhe këne i dovorë. Apo, ka dhe një pjesë që s'ka vorë? Më tijen në mesin e të vdekurve. A prapë me ndonë së shkonë të ata, a da i kujdes, a da ti mënkaj i me gjuzije, du të me shikue, suratun kida i ha, sa shpejt kalon sa shpejt kalon si dujsh me matë këta im nil gjevuz i ka thënë, si dujsh me matë sa shpejt kalon imri veç matat që të ka kaluë në kone vërgjith as të të dojë filozofie sa vjet i ki, 20, 30, 14 sa do që ti kish ba një esa pa të që të kanë kalu shka ka pjasoj 20 vjet kanë kalu, 30 që kanë betë pjasoj kujtime Nostalgia, po? E atëhere. Ekstumeral. Kure në kënë, kalumen. Në më dhënë ka mbet, e kalume. Aja vlenë për të nisan që mbeti kaluar me hinë që e nëmë për gjithmonë, Zotin Arrujt. Andaj, besintarit ja ka fërra me një për mi bok të logari. Andaj, thunë, akëll në gjurë në rave, pra frenim, e frenim vetër. Aja vlenë vlezër, para me ndonë. Po e thjeshtë zoj, aja vlenë, aja vlenë, që me hinë njeri ju në gjehenem, e në akhirat kur ti thuët për shka hinë, që e për një video 60 vjetë qëtu. Një video 60 vjetë. Gjimë se ka shku në gjumë, gjimë se ka shku në nëvejtore zoti underoftë, gjimë se ka shku të hangër, gjimë se ka shku të pi, gjimë se ka shku në përrupë duke hecë, që ka mbetë? Kërgjost ka mbetë? Gjimë se nëse ki morë vajtë se e konë të thmi, derim para moshës e pjekurisë Për atë që kam bejtët, nuk bejt asë një sen Andaj thotë E mbate dhe këta sa shpejt kalon Sa shpejt kalon Va jera ehleha Va usheqa ha sara hauleha Thotë i shikon banorët e dunjas Dhe të dashuruarit e dunjas Sara hauleha Të përplast rësaj Këposa njëri u vdes lezer Ka të shkojsh vdes Andaj e shep se zotë i unë gjele gjele dhe vdejke Në kuran e trajton si proces Shumë të natyrë shumë Shumë të natërshë, pse, se ti të utësh përdeke, saj nuk të utët. Se ti jetu kalu në një bod shka se shef, ta Allah nuk ka shka se shef. Aja e ka caktu vdeke, qësh mundë mutut, ose si mundët me e zmadhu dhe me e trishtu dikush, i cili e ka caktu atëta dhe me lacën e kondor, edhe ti të kondor, dhe aja e ka dan urdhër me të morë. Ane në kurane gjenë vdeke në normale. Kanë vëdhek kaqë, kanë vëdhek kaqë Andaj Allahu u Gjellu ala Kur e ngushlon Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem Edhe qka i thot? Wa kemi nëbijin Sapë nga mberi është mbytë është vrahë Pro no, kjo nërmale Mbytja dip, i ka dupamje E pamija jonë shka e shofë minat mbytë Edhe pamija tjetër Pamija tjetër aji të Allahu u Gjellu aluhu Para me ndo kër e kanë mbytë jahjen Kër e kanë mbytë jahjen Ti mendon ata kure kanë pasë fitun apo e mbyten pejgamberin alayhi salatu vesselam por ai kur ka shku ka zoti ai kur ka shku ka zoti ai ka shku tjetër pamje ai ka shku tjetër pamje andaj shikimet e dunjas janë shumë vobekta, shumë dopta duhet më kalu nga shikimet e ahiretit ka më kalu nga shikimet e ahiretit andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam por çka gjallërisë të madhe që ai ka pasë për shkak jetës të madhe që a e ka pasë, ata edhe to ka si ha trupin. Se jetën e ka shumë të madhe. Andaj pengamberi së sellim në hadit ka thanë, se trupat e pengamberre nuk vjetroën dhe nuk zbejën dhe nuk, nuk kalbën në varrë. Pse nuk kalbën? Se jeta e shpirtit e ta shumë të madhe. Fuqia e shpirtit jarunë dhe trupin. Fuqia e shpirtit jarunë dhe trupin. Dhezër, ku shë erunë të trupin mësë mu kalbë? Tashë. A trupi a shpirti? Shpirti. Se në momentin që ka mirë dhe shpirti, kalbë të trupi. Në momentin që ka mirë dhe shpirti, kalbë të trupi. Sa ma i fuqë që më që e shpirti, ashme i gjallë është trupi. Sa ma ambicin që e komat shpirti, më dhe shpirti, ashme nuk indin njëriju dhimbjet. Andaj, kur njëriju të shikon të vdekurit e dunjas, i shikon njët se jetojnë, këtë të këtë jetojnë dhe zërt. Kote kot një ditë prej ditëve Yahya alayhis salam pejgamberi i Zotit xhallahu ala i cka përmend i Abu Abdul Rahman Abu Faraj ibn al-Jauzi thotë ishte fëmijë. Ajo edeni se Yahya është pejgamberi i cili na është cituar se Allah i ka dhënë në fëmijë urtësi. E kanë dhënë fëmit me lut. O Yahya, ti spoluon me nervë. Kur s polun me nervë? Ës normalë fëmiu me lut, nëse s ka diçka tjetër. Çfarë përgjigje ka dhënë Yahya? Unës jam kriju për këta Nuk jam kriju për, për me lujt A gjenë sot dikant që thot kështu Ne tham A vjen lujna A vjen rina Së jam kriju në asme nejt Asme lujt Jam kriju mi boj badet, zote, gjele, gjele, I më një shumë i shkurë të lezër Po e shfridzove, shfridzove Nuk e shfridzove Shkond dhe A, Allah u gjelore Shkond shkond shkond shkond shkond shkond shkond shkond shkond shkond shkond shkond shkond shkond shkond shkond shkond shkond shkond shkond Pra, mos kujto që ka më mërëzit dhe kush për tije Nëse Zotë të nuk shpoton Kush ka me shpotu Asë kur kur s'ka me qajt për tije Andaj duhet njëri u me mërë me Serizitet këtë mesele Thëti pënkajim elgjauzije O athëbet hum bi anuajl athab I donon dënjoja dashnor të vet Me, me dënimin më të madhë O athakat hum A mërë shërab Dhe ja u mundësën me pije Pijen më të, më të hidhur O athëhaket hum kalilen është të me kesh pak Pastaj i banë me qajtë shumë Ishtë të me kesh pak Ishtë të me qajtë shumë Kjo është dunjaja Pastaj thot Sa qatë hum ku u se summiha Jau ka dhonë me pi Nga gota e helmit Nga gota e helmit Ba'de ku si khëmriha Fësë këru bi hëbbiha Wa matu bi hajriha Thotë janë dehë me dunjo, pak mi largue, ju shkakto o dhdimët. Kini po njërzit, të dunjojës? Jo veç mi largupi dunjojës, veç mi ja u pormenë se do të largohemi një dit. Ata në veritën, gërditën, dhe thonë, leje këtë moabet, ki moabet gjamilet bëhot, ha? Në gjumoh, në gjumoh, dhët minuta, e durojna pak hoxën me presionë, Ne të naj përmenjën që kina me vdek Edhe shpet e shpet, shpet hikmi së në nazer Apo? Qështu monohën ata Thotipë në kaj me lëgjuzije Janë de Zdojnë me o përmenjë Po mos përmenjëja nuk shpoton Ti kurthu i shalas ka me vdek Kjo nuk e ndryshon ka derin e Zotit Ti ki me vdek që adit që ki me vdek E ka caktu Zotit jo të bareke Vë të ala Andaj, mos të bohët dëshuria Sebep që edhe me ta përmenjë realitetin Me na dhim Andërë dhe dhe dhe bën e ljuzi, e pastaj, i bënkajim e lëzije pas taj Fejda kam e bil abdiha dhe shahid Minha të rachale kalbu hu anha Thot Nëse besimtari e cilëson këta mirë Dhe e shikon dënjojen për para që shduat Atëherë I del një smundje për zemre Dhe ajo është Qka i del për zemre? Hubuha, i del dashnia E para qka dashton iman e dhezër është me hek njerë dashnin e dënjojes Me dashuri Me dashuri dhe Dashuria për botën bash me imanin vështirës. Jan luvë njëra me tjetrën. Andaj dashuria për kët botë, dhe këtu nuk duhet këtë skuptohem, nga se dashuria për kët botë nuk në nënkupton mos më ungrit me veprat që ka ti obligohesh me ungrit. Dhe me zbatuata prej kërkimit të kësaj bote, prej riskut të kësaj bote, furnizimit, do të flasni për këtë nëse na në mëson Allahu xhellahu ala se kjo është nga kapitinat e, e obligimeve nga kaptinat e obligimeve kjo që ka povlasi nash në zemër ti me dit o vlezër disa predjetarve kure kanë kan thanë që shqibje njeri mu knashke në dë njo kanë thanë një bje si kun me shti në vojtore zoti underofte dhe me thanë quk knashu që to re këna me ta botë gjan a marrë qëti a pranën dikush pi uve me nejt a pranën dikush pi uve me nejt këna me ta pru bukën ujën këtë sejnët këna me ta pru Ama ajo është ajo. Askoj ulaz as do më nai ti. Dhe shpejton me dal. Po kjo dunya krahasim ma kretë kjo është. Andaj do bëj pejgamberi sa të lëm. E dunya mal'una, dunya e, e mallkuar. Dhe e mallkuar është çakon ta. Jo vetë dunya, edhe nta çakon është e mallkuar, por veç. Shiko, kretë e mallkuar por veç. Cila është por veç? Illa dhikrullah por veç para mendes Allahut va ma nhah nahwa dha ajo çka lidhet me Allahun veç çka lidhet me Zotin xhelualla nuk është e mallkuar. Qërat andaj krasoni shembull Allahu xhel jlaluhu Kur'anin e ka mbush me shembuj. Na një derse kemi marrë vetë çka do të them shembullin Kur'an. Ti veç me para mendu vëllazër se dënjeh para mendimi i shembujve ti nxjerr shumë realitete përpara. Kër ti e shikon dënjon me këtë gjërësi shë e këtash, do këtë gjanë e mirë, e shishtë, e jeshiltë, e gjelëbërtë, e amëllë, po kër e krason më akiretin, në gushtohet shumë. Kër e krason më akiretin, në gushtohet shumë. Tho di mënkajim, El Gjozije, pastaj zemë mëra e ti, nëse e bankët logari, do të uthton për në akiret. Do të uthton për në akiret. Pastaj në zemër në ti, vendosët skena akiretit pavdekshmëria akiretit dhe se akiretja shtëpia dhe jeta e vërtet banorët e akiretit nuk vdesin nuk ndrojnë ven nuk dalin për e aty për dikun tjetër andaj thot pengamberi sallallahu ariju sellem në aditin se kanë zhjerim a muslimi duke e përshkujt akiretin nuk mund dhe të blezër kitë kjo fjallë shka kaloj është konkludimi i kësaj fiale nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dallaj çka thuat? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një fjali e ka përshkruajtur dunjën e ahiretit. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Ma dunya fil akhirah illa kama yaj'alu ahadukum isbahu fi al-yammi falyanzur bima tarja." Fa subhanallahu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ha diti në Sahih Muslim. Ka thanë Ali sallatu ve selam, nuk është dunyaja krahasim me ahiretin përveç se sikur njohni për juve kur e vendos gishtin e ti në dhëti. Ti ça gisht i vogël, vëza. Me vendos në dhëti. Thot le ta shikojë çka i ka mbet. Te hadite pejgamberi sallallahu alejhi ve selam, që shembo sco për tej Shkot dhe një herë, ndeti, shfryzoje me të shtu imani, praktikoj aditin e bëngamberit, salallahu aleyhi sallam, vënoj e gjishti ndeti dhe heke, qka të kambejt, qka mënët me mejt, blesër, një pik e vogël e ujit, pak ndil me majtët dhe shkonët dhe qajodëm, së mbejt të të kurgjohë, ahumbët për këtë pik, ahireti, zoti, shikimin zotin, afërsia me zotin, Rizallëku i Zotit Së hupët Së so shumë e rëzikshme Kjo është një trekti e dështumë Allah u gjelluan e ka qëjtë Mara bi hët tijara të hum Ata që e kanë shqitë Allah u më përkëta Nuk kanë fituhe Qa kamë fituhe dhe za Njërës i qka thonjë ta Ama ta provojnë atë që këtë pikëse Shumë e mirë Shumë e mirë Kjo është shembuli për nga meri sallallahu aleyhi wasallem. Thëdi për në kajim e gjozije, disa tabinë kanë thanë, se dunjoja në krasim më akiretin është sikur guri mëj vogël i kodrës në krasim më krejt dunjoja. Kjo botë më akiretin. Qështë që me morë grimë të atë zallin dhe më pjesën, më të vogëllë kodrës dhe me e krasu me krejt dunjojen a krasot? s'krasot kështu është kjo dunjo të zotit e bare kjo tjale deri sa disa predjetarëve kanë thonë krejt kjo dunjo dhe gjansia kësaj dunjoje anë shvetëm një frim marja a kiretit vesh njëherë ka mor frim a kireti ka dalë, qka? ka dalë kjetë kjo dunjo prej të ademi, derë ditë kja metit Neve, që kanë a jetë nga kjo frimarja? Prej Teademi, dërbit kja metit. A ti në mesin e kësaj, e ki një imër shumë dëvojë e o gëllë. Qëka jetë vëlezër për tije? Nuk mbejtë kur gjo, së mbejtë kur gjo, jetë vetëm iluzion. A dhe i besimtari duhet më ngritë për i kësajna dhe me kuptu se kjo bojë vëlezër nuk ka knëtësi, nuk ka kuptim por dashnë së njeriu vendoset për hir të Zotit Xhelel Gjell Xelaluhu, ma dhuro Allahun te bareke we taala, me dashr Allahun Xhelel Gjell Xelaluhu, me dashr pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe me kuptu pse na krijuë. Dhelsa ibn Qayyim el-Juzeyy ka thonë mjafton mërzia e njeriu të me i kallzun se këtë bosësh krijuë për për të jetuar. Një Zot si Zoti te bareke we taala. Allahu Xhelel we taala, emrat Rahman, Rahim, Ghafur, Tawwab. Eluasi, i gjanë, mëshirqën, i butë, thalesë, kryuës, bamirës, i jepë, muëti, i jepë, shumë jepë. Ka thonë kitë që këzotë. Dhe prapunë në zemër kam mërzia dhe ngushtime dhe biklime dhe telashe ka thonë kjo argumentë se këtu së më kapru për me jetu. Po ka dojshë diska tjetër. Ka dojshë nëshme më sprovua. Që me dalë atje mi ishpizu kitë ato një mejtë të zoti gjellë gjellë luhu. -Gjell Andaj besim dor nuk mundet më të muknaqme me kët botë. Nuk mundet më të muknaqsh me kët botë. Pasi do t i bën qaim el-jauzija kjo shpika e parë. Pra, faktor i parë që neve më na ungrit imani ku është me nxjerr llogari dunjën, me krahasu mahiretin, edhe me i vendos çmim. A ja vlen për kët çmim? A ja vlen vezërt dikush me thon tije, një muj ditë ke më punu për 100 dinari. A ja vlen? Po, valla ja vlen dikush atë. Gjavlejna, gjësa janë gjimës dinari sot? Gjimës dinari! Kjo është o dhezër! Gjimës dinari me, me punu një mujë, një vjetë! Po, nahirat ala ma keqësh nëse hinë zjarë. Këtë jetën, me hinë një të zjarë. Tha për nga më eri, sallallahu aleyhu sallem, bihet njeri ju në khirat, ajë cili ka pas pasuri mas shumëti, ndunja. Ajë cili ka pas mas shumëti, bankën e ka pas. Ajë mos i zdi shifra, Nuk i du në shifrët, që qaj. Në në rëgjullë, njëriju me parët më të mëdoja. Dhe bijët në khirët, ditë gjëkimi. Edhe i thojnë, me lacheve, futënë e vesh një të qëtinë me në gjënamë dhe në gjërënë. Vesh një të qëtinë me dhe në gjërënë. Edhe e pysinë. A ki pa ti ndë njëherë, mirë. A jek nasë të nëjëherë dhe ezer njeri ma parë që se diskuto në parën aj aj nuk e diskuto në parën aj vetëm shkon ku të ojë me shkuve zhvillan për e knacive shkatën me zhvillu veç njëthin me nxenem edhe e vesin tia i knozna i her thot këllaw allaj thot pasha allahun kur se njëf knacin se njëf knacin sot me e mora atë bankën shka e ka që e ka një pjesë të dunjojës saj kur doja u nalë, kur doja u shlënë, bankën e ka. Aj një të hinë menzjarë dhe zërë, ku ta vetin ata a ki pa ndë njerë këna të si, nuk ka pa. Pra kjo është dunjaja. Kjo është dunjaja. A në do të i bënkajim e lgjëzije, kjo është shtylla e parë që du të, të me vendosë në zemërë. Bugdë, urrejtje për këtë botë. E dyta, do të i bënkajim e lgjëzije, thumë je kumu bi kalbihi Nëse dëshiron të më të shtuaj imanin dhe besimin zemër dhe dashninë për Zotin, dhe dashninë për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, dhe dashninë për botën tjetër, shumë shtyt vëllazër. Shumë shtyt është me dalbi kësaj bote. Ne vedi. Veç një dashuri shumë e madhe që mundet më e bëj bon njeriu më e dashhtë ahiretin. Andallahu al-Jalalu në Kur'an çuditët me njerëzit. Çuditët. Dhe kjo është prej besimit te sunneti se Zoti çuditët. Belajib tu Allahu qëllë thëtë Unë e që ditë në jesë kharon Ata talën me ti atin qka i thira ta Ata talën me ti atin qka i thira ta Andhe besimtari subhanallah Duhet me shvizu imrin e tina Në afrimin këzoti gjelle gjelalu Në afrimin këzoti të bareke Vëtë ala Kjo e para E ditë atot Në zemrën e ti Me dalë për para Skena e zjarët Skena e zjarët Pra Pra Kjo bot, u kryime këtë bot. Kjo është vlenë heqë, kjo nuk vlenë heqë. E dyta që e shtoni manin, është me dalë zjarë i përpara. Tho di bënkajin e lëgjauzije. Zjarë i gjenemit, ersira e ti, buë dukar i ha, me mendu sa është i thellë, me mendu sa është i thellë, me e mëndu se sa është për djek me e mëndu se sa është i madhë dhe sa tortur e madhë është për banort të cëtë kanë himrena pas tëj me e paramendu se sa ju në zinë hënftirat dhe me i paramendu se kërejt kjo azap është nën pranga dhe nën zinjira të cëtë janë të lidhër në qafat e tëre Pastaj thot me shikues se çka del prej atij që është djeg. Por kretë kjo zër, zjarë, zjarë, banor i Zjarrit, banor i Zjarrit ka ardhur për disa transmetime se më ard një banor i Zjarrit, më i lehtë ti për banorët e Zjarrit. Edhe më u paraqit banorëve të tokës sot. Vdesin këtej. Vetë ku ta shohin. Ti banorët e Zjarrit medal në njerëzi që e ka dënimin më të lehtë me dalnë kët botë edhe na vetë më shikoi çy ki ka ardhur pingjanën pejgamberi sa se sallam li sa transmeti dhe disa presave kanë von vdesin krejt s'mundën me duruë nuk mundun me duruë thati menqim el jouzija dhe duhet ta para mendon se sa pikëllim dhe sa zemrim dhe sa inat dhe sa dëshpërim kanë në banor të xharrit u woru wara al mujrimuna an-nar fa dhannu annahum waqi'uha wa lam yajidu anha masrifa Allahu jalla jalaluhu ka thanu Qur'an dhe do ta shohin kriminalët zgjarrë Kjo është për torturave të para të banorëve zgjarrë në Zot Allahu para se me e futa ti ja unzern më e parë Me u qadut çtuki në më kemi dhe kjo është tortura e parë dhe lëndimi i parë kur kur njeriu ti thot që kashtë kim e nejtë borgë, që kashtë kim e tërturu, kjo e këputë alla para të nimi. Allohu gjele dhe të, do të ashofin kriminelet, zjarin, dhe do të bindën dhe do të hynatë, dhe nuk gjenë, kërkanë me ju ndihmu, për mi largue. Mënka imi dhe të, si dushë me dushë tu i mani, dhe dushë me pasë për para vezër, sa jetën kur anë vezër, na i paraset të skena, dhe na jena ga fila për e tëra. Allohu gje Në i paracet neve skenët e akiretet. Në ka zonë se banor i zjarët asë nuk jeton, asë nuk vdes. Në ka të regua Allahu Gjellë Gjellë Luhu se zjarëri është shumë i thelë, është me mija vite i kaltë dhe i përgaditur, dhe gurë të mëdhoj e mbajnë të zetësin e zjarët. Në Na ka të regua Allahu Gjellë Gjellë Luhu se banor i zjarët i ndrohen lëkurat, çemë mujt më shjuë dënimin. Kullama vdhijet gjلودhom, badalna gjuludan ghayraha. Gjithmonë kur ju djegën lëkurat, një jaubim tjera, që ta shijojnë dënimin, se sikur ti shkon me një lëkurë kishmë shpëtuar, Zoti na rujt. Djegësh për vlohësh dukesh, andaj banë ortëzarët e lutin Allahu xhel xelalu i thoin, "Fal yaqdi alayna rabbuk." I thoin Malikit, atë i cili ruan xhehenam, i thoin, "Thuaj Zoti tan." thuj zotit tan ne të na zgjduke. Ne të na zgjduke. Më mirë me na zgjduk mës më ekzistu se më kon si po këtu nziar. Kjo skenë vëllezër, a është skenë e realt, sikur tash çponim këtu, kena mëre të di ç'është. Allahu na mos na mundsov me shku na ato skena, me hi në hinato, në ato, në ato vrimë dhe në ato hapësira të djegjes, mirë po këta janë realitete vëllezër. Të janë realitete e dëshmitse Ahireti janë më shumë se samo për mënenë, nuk nuk kemi nevojë se si besimtar me me diskutojmë temaën e axhiratit. Na vetëm e kemi problemi se çka na ka dalë si pengesë, na e kanë gurtosur shirin, na e kanë vrasur zemrën dhe nuk delot i përçme me, me me shtypje. Salefi të parët nuk kanë qenë kështu, kanë qenë shumë shpejt. Sot imponojim el-Jouzije. Duhet ta para mendon se si banorët e gjennetit largohen prezjarit, kjo një metë i madhë kjo një metë i madhë met mad. në një në trasmetim ka pengamberi sallallahu alaihi sallam se në kanë zirë imam Ahmedi dhe Sheikë Këllbane ka bo hadithin Sahih se pengamberi sallallahu alaihi sallam ka thanë hadith më utërheqe robi 17 vite, 60 vite zhagë muzvarrit, me të kapë dikush me zinjirë dhe me të ngrej, 60 vite zhag për me shpëtu për i zjarët ishkon pak ishkon asgja përvezër me nga kap edhe zhag me nga ngre 60 vjet me zingjir për toke veç me shpëtu për i zjarët ishkon nimet i madhi zoti gjele gjele luhu kjo përshkak ashpërsi shka e ka zjarë andetot i përnkaim një ta paramendoje kur t'ikin banor të gjennetit nuk hinati kjo nimet i madhi paramendo dhe e zërë Si e shikon ai çka ka me hi, ata çka tu hi, ata shpëtuen. Çfarë dhimbte? Shkaktohet. Çfarë dhimbte shkaktohet për ata i cili hinziar dhe shef ata i cili ka të? Kullema, gjë, grup, uhteha, e ka devju. Çfarë dhimbte? Alo në qalzin Kur'an. Kullama çdo herë kur hin një grup, lahnat ohtaha, emalkoin grupin tjetër dhe thyrin ata doptit i thyrin malkim kundër të mdoj dhe i kanë devju edhe i thojnë Rabbena atihim dhejnimin el azab wal anhum la'nin kebira i thënë o Zot këta shka në kanë devju malkoj me malkimin matë madh edhe shtoj au azapin se në kanë devju pra thjesht kur dikush bëhatë sebeb ti mu bëh kriminelli edhe futë është më bërkë, edhe e kuptën se të kam ashtruhe. Qka linë të zëjmë rajote për atë kriminellin? Qka thuti për ta? Kime thonë, në edhe nështë aji, edhe aji më bërkë, edhe ti kime thonë, oj malkuar, kime e malkuar tëpse, ga se ku të ka siel o shumë keqë. Ku të ka siel o shumë keqë. Andaj kanë mu malku në në medveti, kanë mu shanë në medveti. Allahu gjira që ka thotë? Likullin dhe... Mësumë mërzitni se kete keni të fishumë dënimin. O lakin latësh oronë, a masinit e ditë. Se njeri nuk e shionë lëkurën e tjetërit. Të e shionë vesh lëkurën tane. Dhe prej më lefit kujtonë që ajë së shtu shionë dën, dënimë. I përnë kajimi do të ketë këto skena, nëse jetën njeri ju me këto skena dhezër, s'ka mundë si me mësmi ushtu imani. S'ka mundë si mësmi jetu me zotin dhe bareke. Thetë i përnë kajim e lëg duhet ta kujton fjallën e Zotë i Gjellë Gjellë u kurti thirë banort e zjarë ditën e kiametit wakifuhum innehum mes'ulun në surën s'afë fët Allahu Gjellë Walla thot në Kur'an wakifuhum innehum mes'ulun nalni se këna mi mor logari ju thot krejd nalni nalni me la që ju thot se këta dhe ti morrim logari a disa e fështirë është të një ditë? A dhe sa fështir e fështirë është? Qaq e fështirë është sa që pëngamberi sallallahu aleyhi ve sellem një ditë prej ditëve ka dalë dhe ju ka folë krejt fiseve që i ka posë kushëri. Edhe e kathirë matë madhin, e cëtë këtu. I ka thonë, o Abbas, unë jam kush, një pjotë, agja jam, Lipë që ka dushë këtë botë që ka të mujtë një mojë, në akhiratë së në bajtë dupi i kurqa. E ka thitë tjetërin, ka dhënë lipë që ka dushë, në di mojë, në akhiratë së në bajtë kurqa. Ka dhënë, oj fatime, eqë këtu. Ka dhënë lipë që ka dushë, në akhiratë së në bajtë kurqa. Shpotën e vetën. Paramendo dhezër, Muhamedi sallallahu a.s. njeri ju mëj mirë të rëtokës. I dhëtë që i këzvekt, lip çka dush, Amenon të i se shok të to, e dashamir të to, e ato që ka ti më ndonë se të kanë thonë se je, to, je mirë, më ndonë se më në me shpëtu për i Zotit, Muhamed i muquë së të shpëtanë. Muhamed i s.a.ll. Ibrahimi ka më mundu në akhirat me shpëtu babën e vetë, vëzër. Vë ka thonë rabbi, o zëtë jemë babën. Kallahu gjellëvalet ka thonë, e shëndronë në bishë që Ibrahimi t'i gërditetë ta futën zjar. Rëndëzën me Allahun nuk ka lidhje, nuk ka lidhje përveç lidhje adhurimi, përveç lidhje në shtrimi. Andaj besimtari kur ti këtë skenë, nuk e intereson çka i thonë njerëzit. Nuk e intereson çka i thonë njerëzit. I Muhameditin kur e kanë lavdruar, i Muhameditin. I kanë thonë, "O Imam, korrjet po të lavdrojnë." Shumë po thonë se je më i madh. Tash çka i bën do bin njerit nëse e lavdrojnë njerëzit ajë vetën. Çka dbojn dobiç e ti po thon kështu Imam Muhammedi ka thon çka mban dobi un e di veten un e di gabimet e mia e di lëshimët e mia e di rëshitët e mia pra njeriu çka i ban dobi qezraje de me me me zotin e ve çfar raporti ka andaj do ti mban kai me xhuzit dit mi pas kto kto scena pastaj ka thon Allahu te bare kio te ala hadihi anar allati kuntum biha tukadibun afa sihrun hadha am antum la tubsirun Allahu jalla wali thadna sura at-tur kio zjari Të cilët ju me ndonit se nuk e gjiziston. A është siher tasha jo? A është ma qi apo jo? A është ma qi? Apo jo? Fejera hum shahidu l-imani ve hum Fil hamimi ala ujuhim në ushabun Të di mën qajim e l-gjauzije E shikon Skenen Kur ata meftyra hidhën zjarë Meftyra Hidhe në zjarë Këta në Allahu Jelle Jelle Në surë al-A'raf Lahum min jahenneme mihadun Wa min fauqihim gëwash Surë al-A'raf Kjo surë al-A'raf është al surja E të cila Omen al-Khattabin E ka E ka Ull në gjuj E ka ull në gjuj Sigur surja të tur Edhe surja al-A'raf Nga se surë al-A'raf Allahu Jelle Jelle Jelle U të regon bër banor të zjarët Se kanë me lip me pi uj Pinzatit Pinzatit madh Kanë me lip me pi uj, Allah ushë jep Kanë me lip i banorëve gjennetit Kanë me dhonë bena dhe uj Bena dhe uj A i gjennetlija ka uj, jo uj Lojet e ujrave Lojet e lanjeve Lojet e pemve Lojet e loj, loj Të mirë të zotit gjele gjelele dhe në po frejtëre Mirë po nuk ju i për të leje As pak mi adhan ujë Mirë po ju i për një loj u i thjetër. Thad Allah u gjellivara, le hum min gjehenem e mi hed. Ata në gjehenem do të ken shtyla. Do të jenë të vendosër me, me shtyla. Pra thellë dhe zërë, thellë. Va min thokihim gavash. Edhe prej nallë do të jenë të blokum. Dyrë të mdoja, hekur të mdoj, të vendosë mi gjehenem. Më u dha frima ama nuk vdesin. Kreth kjo për banorin e Xhenemit i cili nuk ka jetuar me Zotin xhelalu ka ala, nuk e ka kaður wallahu te bareke we taala. Fabasa li hafu wa bas al firash. Tadi ibn Qayyim, sa vendi kët ç'është dhe sa shumë zhjet frima. Pastaj Tadi ibn Qayyim, el jawziya, wa in istighathu min shiddati al atash, ai nëse kërkojnë ujë ç'ai u hipët. A mundësh të a mendon se Pse jenë gjëmënat ki me thonë, ti qoj pak qati kushërinit pak se ki vdët qëkejt Ja, ja, ja, kët gjendje qëtër, kët gjendje qëtër Qërë ujë i pëtë, ka dhënë Allahu Tebarekja wa Teala Ju gëthu bimëain ke lëmuhli jeshvil ujuh Do që i pëtë një ujë ke lëmuhli jeshvil ujuh Uj i cili ka ka lu dozën e dvlumës në kulm. O zhvlu, o zhvlu, o zhvlu shumë, edhe mfon i thot, a do ujë? Çe ujë. Edhe hipot, ujë, të për vlumë, thot. Edhe e pi. Nga i keçti i ujit që i shkakton mrena, li të me hangër diçka që me mujtë me shujtë dozën e djekë mësë ka ja ka për po ujë mrejna. Atër Allah u gjelluarit dhe jep tjetër çka. Qa ju jep? Jep pëjmën e zekumit. Jep pëjmën e zekumit. Rruusu ha, këta në Allah u gjelluarit, ato pamjet e pëjmës e zekumit janë, kërruusi shëjatim. Sigur, kokat e shëjtanve. Edhe ata janë me thera të mdoja ke lgusësa. Qadan Allahu جل و عز nuk ka perdimën. Nuk ka perdimën. Kur ta marr me hangër banoriz jarrit, Allahu na rrug me kjo gjengje. Është kjo gjengje është e trishtueshme vëllazër. Kur ta marr me hangër, nuk i shkon te poshtë. Nga sa ket therr vëllazër. Provoje me hang një therr. Dhe e shtyn me zor me një pemë tjetër. E marr një, e marr një tjetër dhe i jap zorr dhe e shtyp këta që di shkoje te poshtë. Kjo i shkakton edhe moshum të la shatina dhe i praplip uj Mirë për Allahu Jellivala shkaj i thot La ju qëda alejhim fe jë muhto Kër të brinje me në gjendje banor i zjarrit Thot me vdek, mu shduk Allahu Jellivali thot La ju qëda alejhim Na nuk i shdukim Et vdesen, et rëhatohen Nuk i shdukim Wa la ju khaffëfu anhum min aðabiha Allahu Gjelluale ka thanë dhe nuk ja u letësoj në dënimin. Kjo është zotë i unë Gjelluale kush i delat i kërshit me kofër, me rebelim. A dhaj njeri, subhanë Allah i mëndon gjëna të lejta e shafët e lash, e bona nja, e bona dy e vonon namazin shikon haram shikon në flisësira shikon në gjelat të sa duk i takojnë folë që ka zduhet dhe kujton se ketë kësja, ka me pështupi Allahu Gjelluale Allahu Gjelluale Allah në nuk ja nuk ja shi nuk i ja rahetsojnë atë dënimin as nuk e ja ashëssojnë me urahatua këdhalik netzi kull kafur ç'kjo është problemi çdo qafiri Allahu mostav kuf qafira as mostav kuf pra jëresën hum hin në kët zjarr pas sa ndallahu jallahu ala wa hum yastarkhun fiha shikoju arabë se si e por shkruam xengjen e banorëve të zjarrit nëse vëzërt i më ka imi në fund ai çka thot Nësa, nështë të ligjërata nuk në e mundëson me, me përfundue, se si shtohë të imani, do të vazhdojnë. I më nga imi dhëtë, kush nuk i ka këto skena, bejnë e ajnejli, parasive, për ta imani është mua betë. Fjallë. Mua betë. Ama ki imani për të silin përformin po a, me e pas që këtë skenë ti, kjo këtë që të rshka. Pi që saj kanë vdëgë vlezër njërës kërë i kanë në gjithu qëta jetën djali Fudej ibn Yadit, keni dëgjuar Fudej ibn Yadit? Burri i madh, djali vet Aliu, e kapozën në Ali, kur i ka lexuar çet ajetat se ata do të vajtojnë prit këtë shtyt, kanë dëruajtur. Ka vazhduar baba vet me lexu Kur'an kur e kapod djali vet ka vdek. Nga mërzia dhe pikëllimi i madh. Allahu xhellahu ala për shumë banorën e xharrit duke thonë kështu u e hum jes tarikhun e fiha në surë e fatër ata jes tarikhun jes tarikhun që kam dhe nër unë e di se shumë për juve në surë e fatër i kini lizu këto komente edhe për këtime po jes tarikhun në gjurën arabe që shka arë, që shka zbrit është sarah është tushkronja sad është tushkronja ra edhe është tushkronja ha Totish të shk ri shkronja vëlëzor argumentojnë për sikletin e fytit kur e nxjerr këtë shkronjë. Shkronja sa është shkronjë trash. Shkronja r duhet me dridh gojën për me nxjer. Dhe shkronja ha është shkronja ha, haja e cila nuk ekziston në gjuhë tjetra, e cila nxjerrët me të grithër dhe fërkim të fytit. Kjo i është thue edhe edhe një shkronjë tjetër, dha ajo është taja. Është taja e cila Argumenton për ngushtimin e fitit Gëse këtë bërë ta Shikoh, blëkohet gjuhat Ta Shonjat trash Cila egzistohet në gjuhën Arabe Komplet shkronjat e rana janë mbledh Për me kalzu Se si ka me bërtit banor i zjarit Jes tari khu në fja As zani së një del Prej të ketë që të bërtit normal ka një klithm shumë të egër Allahu i jelle vola thot فيها ربنا Allahu i jelle vola dish ka thon ata kan me thon kështu ربنا o zoti jon akhrij jna njer na për këto namel salihan ghayra alladhi kunna na'mal tubuojna pun tjera të mira jashta asoj çka kena punuar jashta asoj çka kena punuar a lom nu amir kom ma yetadkeru fihi men tadhakkar allahu jalla chujburjjat a nuk ju dham imr c per ata ca ka dash ne punu kisht mujt ne punu anuk ne ka dhan allahu jalla imr tash po ca imr ne kana si celi prenave tash allahu jalla li ka folsi alhamdulillah ka fol vesh ka fol dur ka fol kan i ka fol shndet dhe munet me boj ibadete tngoja e munet me punu per allahu jalla shum Aje vendosë Dite në gjikimit në thudë A se patë që këtë i mëra? Po pa e patë Sigur ti që e përqepton A e ka me përqeptu në atë ko Vëgjë e këmë në dhirë Dhe ju ka ardhë për nga mberi Fe dhuku femalit dhalimina min nësirë Atër Allah u gjellë vala thotë Atër shion e dënimin Se zullum qarëve Së që përket me pas Dihimtar Allahu në rojtë A të dhe di bënkajim El Gjozije Nëse robi arrim me mëri këtë gjendje me e pasë gjarrin për parasidhe, për parasidhe, in khala amine dhunubi vel me asi vë tibë i shëhavat, atër ardhin një gjendje tjetër, atër shkullët prej gjuna dhe, mëkote dhe dhe njëke së epshe dhe, së mundët një njeri e ka zjarin që shtu për para, me këtë përshkrim kuranor dhe aj me bë gjuna, së mundët, së ka mundësi, dhe zërneve allahu gjeluale një tërmet kër në e dërgonë një tërmet 3 sekunda një mujdit imani me, me dost madhe në zemër godet a? a kini po një riu në tërmet me, me, me ju shku menja për, për gjuna edhe gjuna qarë matë mëdhoj nëftirë tokës kur të dridhe allahu tokën që ka bojnë? ikin dhe për një kohë nuk bojnë gjuna edhe pse besimtari kalon gjengjet madhe Kripa, u mushën gjami e dhe lezër Para disa kohëve Kër Allah u gjellu ala Pak një mesaj të vogël në e dërgoj Një dridhme disekundë shë Para me ndo mu dridhme të madhe Para me ndo musmunal Para me ndo kjo dridhme marrë me zjarë A i shko njerit me një me bë gjuna? Nuk i shko një me bë gjuna? Nuk ka mënësimi i shkullë A të të të inkhela, pra jo. të mënkajim i një një një një një një një një një një një nj dhe vushi thënat e frikës dhe kujdesit. E vesh xjibën e etutës dhe kujdesit. Çish xjibën e tutës dhe kujdesit. Nga derës helbet po dridh ikni. Apo tuflet njerëzit për jashtë nga frika zotit xhelal xhelalu. I Il, lënë shtëpjat të tjera për me për me shpëtuar nga një termat i cili fundi fundit ta marr jetën eksaj bote. Po parame në, në, në, atje, atje mu dënuan. Andaj, disa prej serefit kanë thonë, njëri ju nuk shpëton prej zjarët, dhejri sa tuta e ti të mërije, njërzit ti thojnë, ti si e të aman. Ti nuk jetë aman, nuk jetë mirë, nga friga e madhe zjarët që e në ka pasë. Andaj, o eksa dhe kalbehu min matari e gjëfanihi, pasat të të tëti bënkaj me gjëzije, nga kjo skenë, njëri ju, el shon në zemrën e tij shiun e lotëve. Por jo vetëm piku. Shi, marrò shi në zemër, ama jo shi i qiellit, shi i lotëve. Pastaj thot: hi, "Wa hana 'alayhi kullu musibatin tusibuhu fi ghayri dinihi wa qalbihi." Ne sa arrin, kështu më pas zjarrin përpara, atë rëthot: "Çdo musibet që godet është i lehtë për ta nëse nuk ka të vaje me fenë ti. Pra, çdo musibet, sprov, telashe, problem, çës se ka prek, dhe se ka cënuar shëndetin e imanit dhe zemrës dhe dhe fesë, ato arket janë të leta. Pasuri, fukarallok, telashe, pa telashe, këtit janë të leta vëllazër. Këtit kë janë të leta. Nga sa nuk e ka prek imanin, ande do të mëng qaim el jouzija wala hasbi quwwati hadha ash-shahid yakunu bu'duhu min al-ma'asi e ta zhvim të ligerata në fillim. Që ka tha në fillim? Na pi besojme Allah, pi besojme pingamberve, pi besojme lasjeve, ditës gjikimit, kaderit, librave. Por prapë se prapë, por prapë se prapë, nivelli i ambicjes për me boj badet, nivelli motivit për me, me adhuru Allah, nivelli për me ledhukur an, nivelli për, për mu nbyllë, Për hirë të Zotë i Gjellivala Nivelli i fuqijës për me ullë shikimin për arameve Nivelli i fuqijës për me u ndalë prej, prej gjerave të liga Shumë i dokt Këtu përgjithja është I bënkajimi thot Aqë se ka për para që të shka i përmendëm Aqë i largohet këndrështimit të Zotë i Gjellivalu Kua probleme? Këto skena në mungojnë Këto skena në mungojnë Fa ju dhibu ha dhe shahid min kalbihi lë fadalat Këtë skena ja djegin në zemrën e ti, gjërat e tepërta, lëndët shkatruse, vë ju ndigjuha, thëmë, ju hrigjuha, i kalë ata dhe janë zirë prej zemrë. I kalë ata dhe janë zirë prej zemrë. Ande besimtari cili ka këtë parasishë, edhe kur të bjere një rëshqitje, një gabim, një gjuna, së mundë të mukna është ma gjuna kortë nuk e let jo skena e xhenemit me me uqna shku. Fa يقوم به بعد ذلك شاهد من الجنه بسيفاktori i tret, që e ngrit imanin, është me ard skenat e xhenetit. Me ard skenat e xhenetit. Dhe kto do të shtim por lexratën e ardme ku ibn Qaim el-Xozije kapru edhe dy faktor të shtimit të imanit, dhe ajo është me ard prezenca e xhenetit se çka premtohet çkaonta edhe ti më e mota a ia vlen këta me hu për këta? A ia vlen këta çka Allahu për e ka përgatitur për robërit e tij, për besimtarve, Allahu na mëson, nuk kanë për tëra me hu për një kënaqësi të kësaj bote, për një lezet të kësaj bote, për një përkujtim të kësaj bote, një nostalgji të kësaj bote dhe faktori i fundit ibn Qayyim el-Juzeyyë ka përmendë me shikun në Zotin vet. Me medituj në vëzotin gjellë që le luhu. Me ditu kush është Allahu gjellë u ala. Njerëzve, sot subhanë Allah, para njerëzve ju ven marë me bo gjuna. Para njerëzve ju ven marë me bo gjuna. Dhe vecenarisht, kër është personi me autoritet. Njerëzve të bojnë gjuna e kër janë në sheft, kër i zoloën, kër janë katërmure, zotin arujt. Mirë po kër janë parasive, kërën bëhon me kravatën e dhe vëqëmëris, se këto zotin arujt Kjo nërmale, kjo është nërmale. Ande për nga më verë i së zëllëm tha, në hadith, fshehuni, me fshehin e, me perdën e, ati cili ju jo ka vendosë perdën. Pra, njëri um, shefët me perdën e zotit gjële-gjëleluhu. Apo, pra është nërmale, njëri um është përba. Por, atëherë, faktori fundit dhe mëj madhi, është që shikimi i zotit me qenë shikimi mëj madhi. Pro, të tivë dhe o, dhe në marë e paradikujt me bani gjuna dhe marë, abo se thu koritna zbulona, ku ta di shka i mënkajmi më fund thot po parazotit aban më zbulua Allahu Gjellë Gjellë dhe thot jes të këfune minë nës vë la jes të këfune minë Allah vë huë ma'hum ma Allahu Gjellë dhe thot ata ruhën për e njerëzve es ruhën për e Allahot Allahu është me ta. Po problemi këo, se ata nuk e shohin Allahun diçka që ia vlen më të prrupit të era, piti. Pra neve vëllazër, rumi para njerëzve kinse zban ato me na pa po në jetët palakmueshme. Por Zoti avon me na pa po në jetët palakmueshme, e bu Bakër sidhiq radiallahu an kurësh la vëllazër, kurësh la që Zoti e ka von natyrshëm ku të laht me ikteshat. Allah e ka von natyrshmëri, e ka bë diçka e zakont dhe ti me e taku di kanë rasisht në shpitu u la, nuk doko që a të botë ishka keqë, Zotje e ka caktu mu la, e ka bo vajib kur je i palam e bu bekrin nga tur pripe Zotit kur nuk e ka shikue organin e tërpshëm të ti kur nuk e ka këshir organin e tërpshëm të ti prej marës për Allah u gjellu ala dhe kur është la e kam vendos në pjesën e tërpshme një një leck dhe një pjesë që mos ta shofe atë pjesë gatopi be zoti xhelalu ala pse qse i ka marrë me këshir e kitu këshir në organin e vet me këshir Allahu xhelalu ala këturpi mohi e Abu Bekr as-Siddiqit andaj ky njeriu hi një ditë në xhenet pejgamberi sallallahu aleyhi dhejte qse i vjen marrë për i Allahu xhelalu xhelalu fi ulana lusi Allahu tbaraka we taala ze zoti onjëll jlal u na mundson që dunjaja të bjen në sëjtë tonë, të bjen nga Zajmë rajonë, të nënshmohë, të ashtë që kanë nënshmohë, Allahu Gjelle Gjellali hu, dhe mësën Allahu Tebareke vë Teala, me jetu me skenët e akheretit, Me jutum maskenat e botës e ardhmë elucim Allahun te bareke ve te ala qe Allahu xhelle xelali ut na rrit imanin na shton imanin derisa te takojne Allahun te bareke ve te ala elucim Allahun xhelle xelali qe Allahu te bareke ve te ala namun sens te arrim Ramazanin ta hajeroim Ramazanin te jetojim qaste me Zotin ton te bareke ve te ala elucim Allahun xhelle xelali qe Allahu te bareke ve te ala musliman ku dit se an Allahu te ndihmon yetimat e muslimanve skam norat fukarat Allahu xhelle xelali ut i pasuron dhe ti mshiron pasunik prej muslimanë vë allahu të iban të gjëmërtë dhe njësë të mirë. E luqim allahu njëllë jalalu që allahu të barëke vë ta'ala zullum qartë dërmë zvetit i shpartallon të burgosë të muslimanë vë allahu të liran e kulu qawli hadha wa astaghfirullahi li walakum fa astaghfiruhu innahu huwa al-gafur rrahim walhamdulillahi rabbil alamin